Двадцять. Я погано бачу, коли виходжу на світло з лабіринту. Нежа чекає мене біля входу. Він повернувся, каже вона через плече, а потім повертається до мене. Мікі, ти все ще ти? Так, кажу я, думаю, що так. Вона чекає, поки я підійду до неї, а потім долає останні півметра, що відділяють нас ривком, який закінчується тим, що її руки міцно обхоплюють мене, а рот притискається до мого вуха. Дякую. Шепоче вона. Дякую, що не помер. Я тримаю її, заплющивши очі, поки її хватка не послаблюється і вона не відсторонюється. Кішка і Джеймі підводяться на ноги. Бомба. каже кішка. Ти дістав її? Ще ні, кажу я, проте скоро. Я моргаю на вікно чату. Міккі сім. Берто, ти ще там живий на горі? Червоний яструб. Ледве, але так. Міккі сім, ти можеш літати в темряві? Червоний Яструб. Втекти звідси? Так, чорт забирай. Мікі Сім. Повертайся до купола. Повертайся сюди з ліфтером. Скажи маршалу, що ми домовилися про бомбу, але він має спершу доставити нас додому. Червоний Яструб. Зрозуміло, бос? Я буду в повітрі через п'ять хвилин. Мікі, каже Джеймі. Що ти їм дав? Я повертаюся, щоб подивитися на нього. Вираз тривоги на його обличчі змушує мене задуматися, скільки він уже здогадався. Нічого, кажу я. У всякому разі, поки нічого. Маршал чекає на нас в ангарі, коли ми приземлимося. Ну, каже він, поки я ще наполовину виліз крізь люк ліфтера. Де пристрій? У нас його немає, кажу я. Ми домовилися, що повернемо його, але вони поки що його притримують. Його щелепо стискається, а обличчя темніє. Гомес сказав мені, що у вас є пристрій. Інакше б я не уповноважив ліфтера. «Ви хоч уявляєте, скільки енергії споживають гравітаційні сітки цієї машини?» «Ну, – кажу я, – якби ви не дали дозвіл на ліфтер, ми б, напевно, загинули там, а ви б ніколи не отримали свою бомбу назад. Порадійте за своє щастя, мабуть». «Барнце, – каже маршал тихим і рівним голосом, – де пристрій?» «Це складно, – кажу я, коли наше сходить з ліфтера поруч зі мною. Багато чого відбувається, і ми не будемо зараз про це говорити. Зі всією повагою, сер, але Неша потребує медичної допомоги, і нам усім потрібно поїсти і поспати. Коли це буде зроблено, я дам вам повний звіт. Він намагається схопити мене за руку, коли я проходжу повз нього, але я відмахуюся і продовжую рухатися далі. «Не йдіть від мене!» – каже він мені в спину. Він починає говорити ще щось, коли я виходжу в головний коридор, але двері, що зачиняються за мною, обривають його на півслові. «Це було сміливо», – каже Неша. «Іронім Маршал не любить, коли його ігнорують». Я знизую плечима. «Мені байдуже, що думає Маршал. Я не сподіваюся, що проживу достатньо довго, щоб хвилюватися про наслідки». Ось вам моральна дилема. Що має пріоритет – обіцянка живому ворогу чи обіцянка мертвому другу? «То що?» – каже кішка. «Коли ти йому скажеш?» Я підводжу погляд зі свого кролячого стегна. Я так заглибився в їжу, що майже забув про неї. Наразі ми самі в кафе, тож, гадаю, можна поговорити. «Розповісти йому що?» – кажу я, відкушуючи ще один шматок. «Що я втягнув нас у війну?» «Так», – каже кішка. «І про це теж, мабуть». Я здебільшого думала про те, що угода, яку ми маємо укласти, щоб повернути бомбу, передбачає, що ми зробимо те, що ми говорили йому, що це неможливо протягом останніх двох років. Якби він думав, що існує військове рішення проти Бавузунів, він би вже давно ним скористався. Але його не було, кажу я. Думаю, що його й досі немає, принаймні, якщо діяти поодинці. Моє враження від того, що мені розповів і мовець, і немовець, полягає в тому, що ці два гнізда тривалий час перебувають у жорстокій рівновазі з точки зору сили. Колектив не чекає, що ми самі зачистимо лабіринт. Вони просто чекають, що ми схилимо шальки терезів в їхній бік. Кішка тицяє картоплю кінчиком виделки. І ти погодився? Я об'їдаю останні шматочки м'яса з кістки, яку тримаю, зітхаю і кидаю її на тацю. Чесно кажучи, я не знаю, на що я погодився. Вони сказали, що їм потрібна наша допомога. Вони не уточнили, що саме це означає. Гадаю, вони очікували, що ми підемо в лабіринт зі зброєю в руках, але я не знаю, якщо не брати до уваги, що у нас немає достатньої кількості людей, щоб це зробити. Я не впевнений, що можу піти війною на людей-мовця. Кішка піднімає одну брову. Людей? Справді? Я відхиляюся назад, заплющую очі і потираю обличчя обома руками. Тепер, коли мій шлунок наповнений, моє тіло говорить мені, що йому потрібно якомога швидше втратити свідомість. «Хіба ні? А як інакше б ти їх назвала?» Вона знизує плечима. «Жуки? Монстри? Думати про них, як про людей, значно ускладнить те, що ми маємо зробити, розумієш?» Я знову зітхаю. «Так, кішка, я знаю». Двері відчиняються позаду кішки, і входить Берту. Він показує свій окулярний сканер біля стійки, забирає свою їжу, а потім підходить і падає на лавку біля мене. «Ей!» – каже він. «Як кролик, Мікі? Маршал збільшив твій раціон, коли ти став королем повзунів?» «Не зовсім», – каже кішка. «Він їсть їжу багатих людей завдяки твоєму вчорашньому втрюку на камінній стіні». Берта підводить погляд з кішки на мене, а потім назад. «Ага. У нас були розбіжності щодо того, чи зможеш ти це зробити», – кажу я. Кішка киває «Я побилася об закладне вечерю, що ти помреш». Берто посміхається. «Нарешті за своє урок, що не можна ставити проти мене, так, Мікі?» «Так, – кажу я. Краще пізно, ніж ніколи, а?» Берто копає купу батату та смажених цвіркунів. «Ти вже сказав, Маршалу, на що ти нас підписав?» «Ще ні. Я думав, що з першого останнє поїстимо і, можливо, подрімаю». Він киває, не відриваючись від їжі. «Гарна ідея, хто знає?» Може, в нього станеться інсульт, і він помре до ранку. Він швидко загрібає півдюжини виделок, навіть не повністю проковтнувши їжу між ними. Як справи у Неші? Вона в медичному відділенні сканує мозок. Мені сказало, що це буде пару годин. Справді? Каже Берто. Здається, це перебір чи не так? Вона виглядала непогано в ліфтері. Можливо, проте Берг був доволі наполегливим. Думаю, з травмами голови не жартують. Гадаю, ні. Берто перестає говорити і зосереджується на їжі. На моїй таці не залишилося нічого, окрім кісток, і кішка делікатно з'їдає свої останні шматочки батату. «Отже...» – каже вона після кількох хвилин спостереження, як Берто спустошує свою тацю. «Повернемося до суті. Що ти розкажеш маршалу завтра?» Я намагаюся придумати відповідь, коли мій окуляр пищить. Мед 1 Берк, ми закінчили обстеження, Аджай. Тобі потрібно сюди спуститися» в роті раптово пересихає, а серце б'ється в панічному ритмі відбийного молотка. Мікі Сім, що відбувається, Берку? Щось не так? Мед Один Берк. Вона не мертва. Гаразд, але йди сюди, Мікі, негайно. Бачиш це, каже Берк. Ми дивимося на напівпрозоре зображення голови Неші. Він вказує на те, що виглядає як крихітна зірка в темній порожнині прямо за її лівим вухом. Під час транспортування нам довелося витягти доброякісне утворення з її лівої скроневої частки. Пам'ятаєш? Я дивлюся на нього рівним порожнім поглядом. Ні, Берг. Я зовсім забув, мудак. У будь-якому випадку ця точка, на яку ти дивишся, мікрокрововилив в те, що залишилося від хірургічної порожнини. У цьому районі є купа судин, які, можливо, так і не зажили з належним чином. Я припускаю, що удар головою розірвав кілька з них. Окей, отже ти це виправив? Він кидає на мене погляд, який каже мені, що його оцінка моєї айк'ю щойно впала на 20 пунктів. «Ні», – каже він, – «я не виправляв це. Ось чому ти мені був потрібен. Я хочу запитати, що мені робити». Я хитаю головою. «Мене?» «Ні, запитай її». Він зітхає. «Вона в штучній комі, Міккі». Під час перебування на сканері її психічний стан почав погіршуватися. Можливо, поєднання магнітних полів у сканері та подвійної дози контрасту заліза, якою їй дав, сприяли реакції. Вибач, якщо так. Коли я побачив, що відбувається, я поклав її у воду, щоб знизити її температуру, і тримати в стабільному стані, поки ми не вирішимо, що робити. У її кадровій карті зазначено, що ти її медична довірена особа, тож тобі її вирішувати. Але я відкриваю рот, а потім знову його закриваю. Ні, вона була в порядку, їй було краще. Вона сказала, що почувається краще. Він знизує плечима. Так іноді буває з такими речами. Раніше це називали синдромом «заговори і помри». Ти вдаряєшся головою, це боляче, але ти йдеш далі. Потім через кілька годин, а може навіть днів, щось відпускає, і ти втрачаєш свідомість. Коли кровотече в твердій мозковій оболонці, все досить просто. Ми осушуємо крововилив і чекаємо, поки воно заживе. Однак, коли крововилив глибоко в мозку, все складніше. Це було б досить просто, якби ми дісталися до неї одразу, або, можливо, навіть протягом доби після травми. Але на даний момент у порожнині багато рідини. Міжтканинний тиск небезпечно високий, а місце пошкодження, на жаль, знаходиться близько до життєво важливих тканин. Він знову показує на дисплеї. Бачиш ефект маси? У нас відбувається значне стиснення в... Він замислюється, побачивши мій вираз обличчя, потім хитає головою і продовжує. Так чи інакше, у нас є кілька варіантів. Я можу покласти її на лід і сподіватися, що воно заживе само. Це найбезпечніший підхід, але він може зайняти деякий час. А чим довше вона лежить, тим більше ймовірність, що вона втратить якусь функцію. Я можу підняти її температуру і дати кого гулянти. Це прискорить процес, але тоді ви рискуєте отримати ішемічний інсульт. Я б не рекомендував іти цим шляхом. Або ми можемо вдатися до мікрохірургії. Це найбільш агресивний підхід, очевидно. Ймовірно, закінчиться або повністю немодуженням або смертю. Високий ризик – висока винагорода, розумієш? Він знову проводить рукою по волосю. То що? Що думаєш? Це легко. Я знаю, чого я хочу. Я хочу, щоб Неша була жива. Я вже відкрив рота, щоб сказати йому, щоб він пішов консервативним шляхом, коли в моїй голові з'являється друге запитання. Чого хоче Неша? Звичайно, я знаю відповідь на це питання. Неша б відповіла, що й не почула слово «агресивний». Неша хоче бути саме такою, якою була раніше. Якщо Неша не може мати цього, то краще вже не мати нічого. Я закриваю очі, глибоко вдихаю, а потім кажу. «Операція, роби операцію». Брові Берка підстрибують до лінії волосся. «Ти впевнений? Я б побився об заклад на тижневий пайок, що ти підеш на перший варіант». «Так», – кажу я, – «так, я впевнений». Перед тим, як ми увійдемо, ми хочемо збити її температуру і вколоти деякі ліки, щоб знизити тиск. Ми повинні підготувати її до операції до цього часу завтра плюс-мінус. Після цього сама операція займе щонайменше пару годин. До дев'ятої чи десятої ранку наступного дня ми зможемо визначити, як вона реагує. Може, тоді і перевіримо? Так, кажу я. Дякую, Берку. Звичайно, каже він. І, Мікі, відпочинь, га? Чесно кажучи, ти зараз виглядаєш гірше за неї. Відпочинь Слушна порада, розумнику, Я намагаюся. Клянуся Богом, я намагаюся. Я підходжу до свого бокса, лізу в ліжко, лежу в темряві, дивлюся в стелю і думаю про те, що я буду робити, якщо Неша помре на столі. Якби я вбив себе, Маршал повернув би мене? Мені байдуже, якщо так. Немає значення. Неша не вмре. Всесвіт мені винен. Я помер достатньо за нас обох, чи не так? Я прокидаюся від дзвінка окуляра. Здається, я нарешті заснув. Команд-1. Вам необхідно негайно з'явитися до офісу командора. Команд-1. Невиконання цього наказу до 8.30 буде розцінено як непідпорядкування. Тобі теж доброго ранку, Маршал. Зараз 8.18. Це дає мені час пробігти крізь хімічний душ і одягнути чистий одяг перш ніж увійти у двері Маршала о 8.29. Барнце... Каже він із-за столу. «Сідайте!» Я сідаю. Він пильно дивиться на мене. Я дивлюся на нього. Він нахиляється вперед і спирається ліктями на стіл. «Отже?» «Місія пройшла не зовсім так, як ми сподівалися, сер. «Так?» Каже він. «Я зрозумів це з того факту, що Гомес відчував себе змушеним повернутися до купола, щоб вкрасти півдюжини ракетних боєголовик із нашого арсеналу, і що ви повернулися через день без восьми відсотків наших офіцерів безпеки і ста відсотків наших роверів». Я зітхаю. «Так, це майже підсумовує все». Ми втратили Лукаса через місцеву форму життя, якої ми раніше не бачили. Я не впевнений, що був реальний спосіб уникнути того, що сталося, але я візьму на себе відповідальність. Що стосується ровера, я насправді не очікував повернути його до купола. Я сподівався використати його як товар для торгівлі, коли ми досягнемо нашої мети. Але, на жаль, ми були змушені знищити його перш ніж дістатися туди, щоб запобігти його потраплянню в руки іншої конкуруючої групи. Його щели стискаються, а брови зсуваються одна до одної на переніссі. «Розумію. І як вам вдалося втекти від цієї конкуруючої групи після того, як ви знищили свій єдиний засіб пересування?» «Ми знищили їх усіх, сер. Ми використали дві боєголовки Берто, щоб підірвати плазмову камеру ровера. Вибух в результаті був вражаючим». «Ви...» – каже маршал. «Добре, так. Так, я уявив». Шкода, що ви втратили ровера, але я вважаю, що дістали бали за винахідливість. У будь-якому випадку до того часу, як ми дісталися місця, куди йшли, нам не було чим торгуватися. І все ж ви і Гомес сказали мені вчора цілком чітко, що ви уклали угоду, щоб повернути бомбу. Так, кажу я, уклали. Це була брехня, Барнце, тому що я повинен вам сказати, що я навряд чи сприйму це спокійно. Ні, сер, це не брехня, у нас є угода». Скажіть мені, Барнса. Так я і роблю. Я йду від офісу маршала прямо до кафе. Ні в якому разі я не піду на війну, наче серце. І я майже впевнений, що мені більше немає сенсу накопичувати кілокалорії. Зал наполовину заповнений, але я беру їжу і знаходжу порожній стіл. Мені не дуже хочеться балакати. Закінчую свою чверть кролика, і я вже наполовину з'їв купу тушкованих помідорів, коли Берто сідає навпроти мене. Гей! Каже він. «Сьогодні зранку ти знову живеш на широку ногу, а?» Я знизую плечима, не піднімаючи очей. «Думаю, сьогодні я не повернуся». Я зачерпую виделкою батат, жую і ковтаю. Чесно кажучи, я взагалі не сподівався повернутися. «Вау!» – каже він. «Це хворобливо. Як там неша? Я дивлюся вгору, потім повертаюся до своєї таці. «У комі готується до операції на мозку». «Ого!» Він перемішує картоплю та цвіркунів на власній таці, але не їсть. «Це дивно, правда? Коли ми повернулися, вона виглядала добре». «Так», – кажу я, – «дивно». Потім миємо мовчки, доки Берта не очищує свою тацю, а я зішкрібаю останній батат. «Я піднімаю ліфтера», – каже він. «Коли лейно йде по трубах, коли б це не було, тобі варто піти зі мною». Я дивлюся вгору. «Що? Чому?» Був сьогодні у роздягальні служби безпеки, вони не хочуть, щоб ти спускався в тунелі. Амонсен досі пам'ятає, як ти закляк у небезпечний момент із кішкою два роки тому. Я дивлюся на свої руки, потім повертаюся до нього. Я не закляк. Мій окуляр заглючив. Він знизує плечима. Неважливо. Я не впевнений, що Амонсена це також хвилює. Він не довіряє тобі, і він не хоче, щоб ти був з його людьми. Дрейк насправді запропонував витягти півдюжини копій з резервуару, щоб збільшити їхню кількість. Але Амунсен сказав, що навіть якщо маршал це дозволить, чого він не дозволить і через мільйон років, він краще віддасть прискорювачів руки вирощувачам томатів. О, я насправді припускав, що піду в тунель. Це місія самогубця, правда? Значить для мене. «Слухай», – каже Берто, – «не турбуйся про Амонсона. Він придурок. Тобі все одно краще бути в повітрі. Якщо ти зі мною, ти можеш стежити за тим, що відбувається. Можливо, навіть трохи контролювати ситуацію, якщо щось піде не так. Ти ж все ще можеш спілкуватися з повзунами?» «Так», – кажу я. «Думаю, що можу». «Тоді добре. Може, ти зможеш уберегти нас від бійні. Знаєш, домовитися про якусь капітуляцію чи щось таке». Я зітхаю. «Хто знає?» Можливо, і справді зможу. Звичайно, Берто. Я складу тобі компанію. Що ти взагалі збираєшся робити там? Якщо бої відбуваються в тунелях, ліфтер не дуже корисний. Так, каже він. Я знаю, але це найважча система озброєння, яка у нас є. І я думаю, що маршал хоче, щоб вона була там, як демонстрація сили, якщо не більше. Після того, як нові гади візьмуть владу, ми повинні переконатися, що у них не виникне жодних ідей щодо того, щоб знищити і нас також. Саме так мовить і казав. Він на мить виглядає розгубленим. Що? Коли ми говорили, щоб віддати Ровера, він сказав, що якщо вони переможуть його людей, то наступне, що вони зроблять, це кинуться на нас. В куполі надто багато металу, щоб на нас не зважати, чи не так? Ага, каже Берто. Так він і казав. Але він не думав, що ми б уклали з ними союз. Ні, кажу я, бо він думав, що ми вже уклали союз з ним. Берто пропускає це повзвуха, його вираз обличчя абсолютно не читається. Я починаю думати, що мені доведеться простежити за цим, коли я чую пінг свого окуляру. Д-дрейк 0813. Барнс. Міккі Сім. Дрейк, що тобі? Д-дрейк 0813. Я чергую по периметру за 100 метрів від головного шлюзу. Тут є повзун. Великий. Міккі Окей, okay. що ти хочеш, щоб я з ним зробив? Д-дрейк 0813. Я ніфіга від тебе не хочу, Барнце. Повзун хоче. Він каже, що хоче поговорити з тобою.